معنى فيه فيه أو أو أو أو اول معنى ما عندنا ان لفظ ان لفظ كل ما قال غزالي وتاملات الموحدين لعلي المحد المحدث ومن الغزالي ثم كان ذلك اييا او يهمنيا او بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم Wa sallama tesliman kethira. Zahu la pripadu allahu jalla šanuhu. I donesu sallama sallama sallama sallama sallama. Naposlini allahu ve kboslaniyika muhammeda sallallahu aleyhi الله Kaja uzvi išanina allaha tebarek vata'ana. Ya eyyuhal lezina amanu, attaqullaha haqqa tukatihi. Wa la temutunne illa wa entu muslimun. Obijika viruyete. Bojete sallaha, islis konbogu Allah ta molimo da nas učini od koji ga se boji istinskom bogobojaznošći, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molim ga, da ga sretnemo a da on sa nama bude zadovoljno. Poglavlje do kojeg smo došli e, u dijelu Bologul Maram jeste Babu al Po Poglavlje o guslu, to jest o kupanju. Odmah na samom početku da vam kažem e, da sam nešto bio razmišljao ovim našim drstovima. I mislim eh, možda ćemo u budućnosti malo eh, aj tako da kažem promijeniti eh, način drsa jer bojim se da ako budemo ako nastavimo ovako kako smo do, do, do sada išli u smislu obimnosti i zadržavanja na svakom hadisu da će nam trebati dosta vremena da završimo djelo Bulugul Meram pa sam otprilike bio mislio znači otprilike kao što smo i do sada imali a to je na početku svakog poglavlja će biti, da kažemo, opšti drs o tom, o tom pogledu. Kao što smo i do sada, do sada imali. Međutim, poslije toga ćemo uh, čutati ili komentarisati hadise. Međutim, na hadisima ćemo se kraće zadržavati nego što, nego što smo i zadržavali. Znači, od prilike nas u kom i svakog hadisa osnovne, osnovne pouke i poruke. Tako da se može desiti, na primjer, ako smo do sada imali ako smo bili možda u jednom predavanju za LP 5 ili 6 hadisa možda sada na primjer uzmemo duplo više ili više više od toga zato što pogotovo što u tom da kažem uvodnom jer osnovnom predavanju ćemo spomenuti dosta stvari koje su znači koji su vezani za za osnovna za za pomenut hadisa. dobro poglavlje o kupanju ili neki učenjaci nazivaju znači poglavlje e, kupanja od od junupluka. Majidim, gusul, kosh kao što znate, znači, znači šta? Znači kupanje. Znači kupanje, gdje čovjek na određen način opere cijelo, opere cijelo svoje tijelo. Znači abdest je pranje određenih udova na određen način. Gusul je pranje cijelog tijela, šta? Na određen, na određen način. Odmah da znate, učenjaci, kada govore o gusulu, govore pretežno o dvije stvari. Znači, govore o načinu kako se kupa, o načinu kako biva gusul i poslije kojih stvari je kupanje obavezno. Znači, brate pažnje, to su dvije šta glavne je stvari kada govorimo o gusulu. Znači, kako se kupamo, kako izgleda gusul i kada je gusul šta, kada je gusul obavezan. Znači kada je obavezan i kako se kupamo. S tim što neki učenjaci prvo počinju sa spomenom kako izgleda kupanje čin kupanja pa onda posle toga govore kada je kupanje obavezno. A neki prvo počinju da spomenu kada je kupanje obavezno pa onda kažu kako kupanje izgleda. Međutim, na samom početku da ove dvije podjele imate imate u svojim glavom. Prvo što ćemo spomenuti O čemu ćemo mi početak god večeras jeste kada je kupanje obavezno. Naći postoje stvari, znači posle, znači koji čovjek, muškarac i žena mora i da se okupaju. Naravno neke od ove stvari su zajednički i za muškarca i za ženu. Mađutim neki od stvari koji ćemo spomenuti su specifične, su na primjer specifične samo, samo za ženu. Dobro. Prva stvar kada kupanje biva obavezno jeste kada dođe do izlazka sperme. Znači, kada dođe do izlazka sperme, kupanje je kupanje obavezno. Međutim, učenjaci, kada spominju, tačnje v fikskim delama, kada se spominje izlazak sperme, kaže se izlazak sperme biletetim. Izlazak sperme, znači, sa, da čovek kositi strast, sa strašču. Jedan broj učenjaka kaže, da nema potrebe za spominjanjem ovog izraza. To jeste bile vdetin. Znači, sa da čovjek osjeti slast ili strast prilikom izlaska. Jer kaže u osnovi znači sperma ne izlazi osim na takav način. Osim na takav način. Međutim, postavlja se da kažemo pitanje ukoliko bi se desilo da sperma izađe bez strasti. Znači da li je moguće da sperma izađe bez strasti Nanavno stvar koja se rijetko dešala. Međutim kažu da je moguće da se desi. Na primjer, radi spomenu barofikskin knjigama se spomni radiake i teške bolesti u određenim situacijama i tako dalje. Znači uglavnom stvari su vezane za bolest. Ako bi sperma izašla bez sramsti kakav je propis. Većina učenjaka su na stanovištu da poslije toga kupanje nije obavezno. Da ukoliko bi se desilo da izađe bez sramsti da kupanje šta nije obavezno. Osim znači, prihvaćenog mišljenja o mezabu mama Šafije koji kaže da sperma svejedno izašla sa strasti ili bez strasti, znači da šta? Da je kupanje, da je kupanje obavezno. Međutim, učenjaci koji kažu da kupanje nije obavezno kažu, i oni koji kažu da je sperma čista u osnovi, znači rekli smo da je to mišljenje Hambelija i Šafija, kažu ukoliko bi se desilo da izađe bez strasti, tada ima statut znači nečistoće. Znači kao što da je izašla šta? Kao da je, da je izašla mokraća. Dobro, ovo spominjanje, da kažemo, je vezano za javu. Znači ukoliko bi se desilo, znači šta? Izlazak sperme na javi. Međutim, ukoliko bi se desilo da sperma izađe u snu, znači u tom slučaju nije uslov da bude sa strasti ili, kao što smo spomenuli, da se osjeti, da kažemo, slast tom prilikom. Nego na bilo koji način, to jeste ako se čovjek čak i ne sjeća izlaska sperme, nego vidi naodjeći da je sperma izašla, znači u tom, u tom slučaju kupanje mu je šta? U tom slučaju kupanje mu je obavezno. Dobro, ovdje jedno pitanje koje se često postavlja, jeste, na primjer, da se desi da čovjek se probudi i na svom Vešu nađe vlažnost. Međutim, ne zna da li je šta, da li je sperma ili je nešto drugo. Ili je, na primjer, mezija. Kakav je, propis, kakav, je toga? kakav je propis toga? Znači, probudi se čovjek i nađe trak ili nađe vlažnost na svom vešu. Ne zna da li je sperma ili nije sperma. Kakav je propis toga? Jel je obavezen okupat se? Je, je. Ovdje, obratite pažnju. Znači, da se vratimo na početak pa kažemo. Čovjek, kada nađe vlažnost, može da ima jedno od tri stanja. Znači, da je siguran da je to osperma. Znači, u tom slučaju šta? Obavezen da se okupaš. Drugi moment je siguran da nije sperma. Znači, je s obavezno da se I treći moment da sumljaš. Ovo je sada da sumljaš. Znači, postoji nekoliko mišljenja kod islamske učinjaka. Jedni kažu ukoliko je prije spavanja razmišljio, ukoliko nije razmišljio. Jedni kažu treba radiop, radiopreznosti. Ne treba. Međutim, ono mišljenje koje je ispravno, a Allah najbolje zna, i to je odabro šehe Hursam i to je mišljenje Ebu Jusufa učenika i mama Ebu Hanifi. Znači čovjek ukoliko sumlja i nije siguran, nije obavezan da se okupa. Zašto? Zato što je pravilo znači da je osnova da čovjek nije obavezan da se okupa sad dok ne dođe dokaz da se okupa. Tako da u ovom slučaju osnova da čovjek nije džunup. I u tom slučaju nije, nije obavezan, nije obavezan šta? Nije obavezan da se, nije obavezan da se okupa. I uva je jasna. Znači, to su tri momenta i ono mišljenje koje je ispravnije, Allah najbolje zna, jeste, jeste ovo koji smo spominali. Dobro, to je prva prvi moment. Drugi moment, ukoliko bi se desilo da dođe do polnog odnosa. Međutim, polnog odnosa u smislu da polni organ muškarca uđe u polni organ žene. Tačnije, znači, sama glava polnog organa da uđe u polni organ žene. Tada, ako ne dođe do izlaska, Spermi kupanje je šta? Kupanje je obavezno. Dakle znači, u tom slučaju kupanje je obavezno. Ukoliko bi se desilo da muškarac i žena imaju kontakt. Međutim nedođe do ulaska. Niti dođe do izlaska, da išta na primjer da mezija izađe na polni organ, tada nije obavezan niti abdest niti kupanje. Ako ga je čovjek, ako bi se desilo da čovjek ima prije toga abdest. Međutim iako znači Uh, kao što ćete, ne znam da li spominjali smo. Znači postoje mišljenje koji kaže da doticanje žene sa strasti da to kvari, da kvari abdest. Kod imama Šafije samo doticanje žene šta? Kvari abdest. Sa strasti ili bez strasti? Kod imama Ahmeda ako dotakne ženu sa strasti kvari s abdest. Znači dotakne ženu sa strasti kvari s abdest. Međutim, ispravljeno mišljenje da doticanje žene ne kvari abdest. Ovo je mišljenje bu Hanifej, dobro ga šehe Hrussalam i drugim. Međutim, Po ovom mišljenju, ako čovjek je dotak neženu, znači imaju kontakt, međutim ne dođe do izlaska mezije i ne dođe do izlazka sperme u tom slučaju, znači niti obavezno kupanje, niti obavezno šta, niti je obavezna nablis. Dobro, međutim, ukoliko bi se desilo i da uđe, znači samo količina koji smo spomenuli, znači samim tim da uđe toliko polnog organa, kupanje obavezno, pa makar da ne dođe šta, Znači makar da ne dođe do izlaska, makar da ne dođe do izlaska, izlaska spejrme. Jevo na usnovu hadisa koj su došli Bukhari, Muslimu, odabu Hureyre radijallahu tala anhu, da Allahum posaniji sallallahu alihi wa sallama kazao Iza jelesa bejna shu'a biha al-arbaan, thumma jahedaha, fa qad uđeba l-ghus. Ili, iza messa l-kitanu l wa messa l-kitanu l Kada se dva polna organa, to jeste kada uđe polna organa kao što smo spomenuli, Obavezno je kupanje, kaže se u revajetu, muslima o illa munzil. Pa makar ne dođe, pa makar da došlo došta, šta, pa makar da došlo do izlaska, makar da nije došlo do izlaska spermi. Ovdje želim spomenuti, i točimo se, doći će nam takvije hadisi u buluhul maram, da je bilo na početku Islama, da je na početku Islama propis bio drugačiji. Na početku Islama je bio propis kakav? Znači da ukoliko muži i žena imaju polni odnosi, To jeste, ukoliko dođe do ulaska polnog organa, međutim, nije došlo do izlaska sjemena, znači kupanje nije bilo obavezno. I to na osnovu hadisa, gdje Allahu posanih sallallahu aleyhi wa sallam kaže innamal ma'u minal ma'i. Voda dolazi samo od vode. Šta se ode misli na prvu vodu, šta na drugu vodu? Voda je od vode, ili samo voda je od vode. Znači, oći da se kaže voda, znači kupanje dolazi od vode, To je kada izađe voda, misli se na što? Znači, misli se na izlazak, misli se na izlazak sjemena. Međutim, to je mišljenje, kao što je došlo u predaj Uba ibn Kaaba, tako je bilo na početku Islama. To je bila olakšica na početku Islama. Međutim, taj propis je derogiran, znači ovim hadisma koji smo rekli, gdje Allah uposanika alihi salatu wa salam kaže i kada se dotaknu polni organi da je kupanje šta? Da je kupanje obavezno. Međutim, prenosi se obrati pažnju, znači prenosi se ovo mišljenje od jednog broja ashaba. To jeste da jedan broj ashaba bio na mišljenju da je kupan je obavezno samo ukoliko dođe do izlaska sjemena. I čak Imam Buhari u svom sajihu ovo spomenu i pripisuo na kolicini ashaba Allahog poslanika alihi salatosa. Neki od njih su se vratili ovom, da kažemo, propisu kojeg smo mi spomenuli, neki nisu, međutim, poslije toga, da kažemo skoro, znači u stvari, poslije generacije tabina, to je Naci idjama konsenzus da je kupanje obavezno znači ulaskom znači polnog organa pa maš pa makar da nije došlo do čega makar da nije došlo makar nije došlo do makar došlo do izlaska makar došlo, došlo do izlaska sjemena dobro to suđi je stvari znači kada smo kazali da je kupanje šta da je kupanje obavezno dobro treća stvar e, ovo u stvari morate staviti e, treća stvar Jer ispravno je da nije kupanje obavezno. Znači, međutim, možete staviti u zagradi. Znači, jedan broj učenjaka kaže da nevjernik, kada prihvati islam, da mu je kupanje obavezno. Jedan broj učenjaka kažu da čovjek, kada prihvati islam, da mu je kupanje obavezno. Ovdje, da razimiram ukratko, imate tri mišljenje. Jedni kažu da je kupanje obavezno. Pre, svejedno, da li čovjek predvjeno bio u stanju džunupluka, ili da mu je kupanje obavezno ili ne, njomu je obavezno da se okupa. I ovo je mišljenje prihvaćano u mezhebu imama Ahmeda. Znači da je kupanje šta? Znači da je kupanje obavezno. Drugo mišljenje, i ovo mišljenje ima unutar mezheba imama Ahmeda, jeste da kupanje nije obavezno. Pa makar čovjek bio prethodno džunup, ne bio džunup, kupanje mu nije obavezno. I mišljenje koje Allah najbolje zna ispravno, i to je mišljenje Džumhur u Leme, većina islamske učenjaka, Hanefija, Šafija, Malikija, jeste da kupanje nije obavezno osim ukoliko čovjek prihvati islam, a da je u tom stanju, u stanju Džunupluka. Znači da je tada čovjek u stanju šta? Da je čovjek tada u stanju Džunupluka. Tada je obavezno da se, da se okupa. Oni učenjaci oni učenjaci koji kažu da je kupanje obavezno, to su potvrdili nekim برداء يم الحديث ده كانه بيتكو اتجا اا случай بلوغ المرام да када прихватио ислам да је otišao и الله عليه وسلم انا ريديو да се قيس ابن da Qajs ibn Asim kada je prihvatio Islam da je Bože i Postanije sallallahu alaihi wa sallam naredio da se okupa. I ovaj hadis također, također doći. Međutim, Jumhur učenjaka kažu da ovo je istina da se prenosi do ovi ovaj ashaba. Međutim, toliko veliki broj ashaba su prihvatili Islam. Međutim, ne prenosi se od njih da su se okupali ili da kažemo preciznije da mi Allahu po sanih sallallahu alaihi wasallam naređivao da se kupaju. I ovo je ne da način šta? Znači ovo je pojava koja je bila svakodnevna. I lovo učenjaci kažu Mimma ta' ummu bihi al balwa. Znači koja se svakodnevno dešala. Znači da je, znači ovo je obavezno, Allahu po sanih sallallahu alaihi wasallam bi to, znači bilo bi preneseno da je naređivao, znači da je naređivao, i drugim, i drugim ljudima. I zato džumhur islamskih učenjaka jeho myšljenje Allah nebude znan ispravnije, jestli da je kupanje pohvalno, a da nije, a da ni obavezno. I zato takođerak uzmejemo u obzir predaje, kao što spredaje buhari muslimu od Ibn Abbasu radiyallahu tala anhu, da Allah poslaneh sallallahu alaihi wa sallam naprimer poslao uh, Mu'azi ibn Jabela jebu Musa ala Ša'riya u Jemen i da imi rakao vičete doći uh, ljudima koji su od ahlu lkitaba I prvo što ćete i pozvati neka bude La ilaha illa Allah, Muhammedun Rasulullah. Ako se odazovu neka počne obavljati namaz, ako se odazovu neka počne da vas zakat. Ne prenosi se da im je na primjer govorio pa kada izgovore pa neki se okupaju ili prije toga šta ili prije toga da se, ili prije toga da se okupa, okupaju. Znači džumhur, džumhur islamske učenjaka je na stanovišu šta? Da kupanje nije obavezno osim kod imama Ahmeda jeste znači da je, da kaže da je kupanje obavezno. Dobro. Uh, Sljedeći, znači rekli smo, znači, kupanje obavezno kada, znači, kada uh, u slučaju izlaska sjemena ili pornog odnosa, kako smo pojasnili, sljedeća stvar kada je kupanje obavezno jeste smrt. Jeste smrt. Nađutim, znači, ovdje se misli jedna što. Znači da se mejt ogasuli. Znači da se mejt ša ogasuli. Znači drugi muslimani su dužni da ogasule, da ogasule mejt. Ili ovoga stvar je jasna? I to na osnovu, velikog broja, znači predaja iz među je hadis Buhari, Muslim od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, cevjaka koji pa je preselio pevoj božej poslanika alejhi salatu vesselam, neko igselu, okupaite ga. Znači došlo je u uh, obljeku u naredbenom naredbenom naredbenom obliku. Dobro. Ono je ona osoba koja se izuzima, Znači posle osoba koja se izuzima, kada upitao ni smrtvaje ko, to je šehid. Znači šehid se neć ogasiti. I vječena učenjaka su na stanovištu, ma ćemo o tome govorit kad budemo govorili džinazi, da se šehid ne gasuli. Čak, na primjer, kod jednog broja učenjaka kao što je kod imam Ahmeda, znači kod njih je šta? Znači haram da se šehid o gasuli. Znači da je kod njih haram da se šehid o gasuli. Nego osnova da se šehid kako? Znači u svojoj odjeći. I šta? U svojoj odječi, Znači u gasuli i također im se ne klanja džinazi. Uh, također ćete vidjeti, naprimer, jedan broj učenjaka je govorio šehid i onaj koji nepravedno ubijen. Znači onaj koji je nepravedno nepravedno ubijen. Međutim, također ispravno da ona osoba koja je nepravedno ubijena iako znači, ona ima status, da kažemo, na akiratu šehida. Međutim, dunjalučki propis ili hukm takve osobe jeste kakav? Znači da će se ogasoliti i da će joj se klanjiti ženazor. Znali kod okaz toga? Da može je spomenti dokaz da osoba koja je ubijena je nepravedno da će se ogasoliti i uklanjačiće se جناza. Primjer Omara i Osmana Jelije radijallahu ta'ala anhum. Jel tako? znači sisu ubijeni nepravedno, međutim sisu ogasoljani i također im se klanjala, također im se klanjala dženaza. Zatim također sljedeći, to jest četvrti uzročnik kupanja jeste hajz i nifas. I ovo je ono što je karakteristično. Zašto? Za ženu. Znači, žena poslije hajza i također poslije nifasa je obavezna, obavezna, da se, obavezna da se okupa. Postoji kod učinjaka razilaženje u jednom momentu, a to je da kažu da li je ranđanje djeteta, da li je od stvari kada je žena obavezna da se okupa. Dači što znači rađanje djeteta? Dači baška haiz, baška nifas, međutim baška rađanje. Šta bi to značilo? Dači na primjer da se desi kažu da se treba da kažemo vicsa medicijske strana, primjerno ako bi se desilo da žena rodi međutim aniza nje ništa krvi. Da žena rodi a da aniza nje ništa krvi. Da li? Znači, dali to samo rađanje, na primjer, kod imama Šafije, samo rađanje je od uzročnika kupanje žena, posle toga se treba okupati, pa makar da ništa ne izašlo krvi. Međutim, kod imama Ahmeda, oni to ne smatraju, od stvari posle kojeg je žena obavezna da se okupa, nego kažu, znači, to je samo stvar koja gubi abdest. Koji su gubi abdest. Zašto? Zato što skazali da sve što izađe na jedan od dva otvora, bilo stvari koje su neđaset, jer stvari koje su čiste, Znači šta? Da to, da to kvari, da to kvari, da to kvari, da to kvari abdest. Dobro, ovdje želim samo spomenuti, dotaknut se tih hadisa, a to je kakav je propis učenja Kur'ana osobe koje je u stanju džunupluka. I propis učenja Kur'ana osobe koja je u stanju hajza ili nifasa. Znači, sa so četiri mama, i sa četiri mezheba su naslanovi što da Na osoba koja je junub da ne čita Kur'an. Dači osoba koja je šta? Dači junub da ne čita, da ne čita Kur'an. Ovo su hadise. Dači uh, hadise Bilge Tirmizi i, i, i Ibn Majah Ibn Amara radijallahu taala anhu, delavahu posanije sallallahu alayhi ve sellem kaza la yaqra'u al-junub wa la al min al-Quran. Osoba koja je junub, ne osoba koja je haiz ne ništa. Od Kur'ana. Znači, ovaj hadis zabilježio ko? Zabilježio ga Trmizi i Ibn Mađe. Od Ibn Umara, međutim, u hadisu ima slabosti. Međutim, prenosi se također uh, hadis Ali'e radijallaha tala anhu. I ovaj hadis u zabilježio četri sakupljače sune na Imam Ahmed. Dalija radijallaha tala anhu kaže, lem mjekuni hađibuhu. Znači, ništa nije spriječavalo misli se koga posanika sallallahu alaihi wa sallam od Kur'ana osim džnopluk. Osim šta? Osim džnopluk. Međutim, Uh, ovaj hadis, znači postoje predaje, i u njemu ima slabosti, međutim postoje druge predaje koje pojačavaju, pojačavaju ovaj hadis. I ovaj stvar, znači naučenje Kur'ana u sanju džnublu, kada se prenosi, prenosi se od ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači su so četiri imama su na sanu ištu šta? Da a? da osoba koju džnub nauči Kur'an. Međutim, kada je u pitanju osoba, to jest žena koja je hajzu, Znači, da je isti propis i žene koja je u hajzu? Kod većine islamske učenjaka isti je propis i status i žene koja je šta? Koja je u hajzu. I to je mišljenje Hanefiya i Hanbelija i Šafija koji kažu na ostalo prvo spomenutog hadisa da žena koja je u hajzu također neće učiti Kur'an. Znači, ovdje se ne misli šta doticat. Znači, ovdje govorimo sad o učenju. Bez doticanja. Dobro, međutim, prenosi se, prenosi se odnosno mišljenje u Malikijskom mezhebu jeste da žena da žena koja je u hajzu da može da, može da uči Kur'an. Zašto? Radi nepostojanja jasnog i da kažemo vjerodostavnog argumenta koji ukazuje da osoba koja je u hajzu nauči Kur'an, zaraz kod od osobe koja je džunupu gdje se prenosi, znači gdje postoji predaja, međutim postoji predaja koje povećavaju, gore spomenutu predaju i prenosi se od ashaba, međutim nije na takvom rangu, znači šta osoba koja je, koja je u hajzu. I zato gažu, radi do dokaza u kojima se spominje šta učenje Kur'ana, znači gdje Allah ta'ala ta naređuje, odnosno gdje dolazi u Kur'anu i sunat učenju Kur'ana, ne postoji, znači, jak periodosu, argument koji ženi sprečava, znači, da, da uči Kur'an. I zato je kod imama Malika je ovo mišljenje odabro šehrun Islama ibn Taymiyyah i također ibn Uqayyim jeste da žena koja je u hajzu da može da može da uči jeste može da uči Kur'an. Da može da uči Kur'an. Kur međutim opet to učenje Kur'ana ne biva znači ne znači doticanje mushafa. Znači doticanje ni mushafa nije dozvoljno. Znači dozvoljno je međutim sa nečim je pregrada. Znači u smislu da ga uzme sa peškirom ili sa i tako dalje. Znači baška je učenje stanje džonupluka i Haiza, a baška je šta? Baška je pitanje doticanje, doticanje, doticanje musahava. Međutim, eh, također od stvari koje spominju učenjaci, mislim da ovo korisna, eh, korisna stvar jeste da nije isto džonupluka i hajza. Zašto nije isto džonupluka i hajza? Da. Znači, stanje džonupluka čovjek može da promijeni kada on želi. Jer kažemo stanje džonupluka, stanje džonupluka ne traje dugo. Međutim, stanje hajza čovjek ne može da promijeni, žena ne može da promijeni kada ona hoće I ono traje du, duže. Jer žena koja je u kada bi se okupala 20 puta, jer postaje čista, ne postaje, ne postaje, ne postaje čista. Dobro, e, ovo, Znači, koliko smo spomenuli? Spomenuli smo četre stvari posle koje je čovjek obavisan da se kupa. Je li tako? Je li tako bilo? Prvo, izlazak sjemena. Drugo, polni odnos, znači, kako smo pojasnili. Treća stvar, smrt. I četra stvar koja? Znači, hajsko ženi. Spomenuli smo kada je pohvalno. Jedna od stvari koje spomenuli kada je pohvalno jeste Naci kada se kada se prihvati kada se prihvati islam. Također učenjaci spominju i to što sad na dodat ovoj stvari spominju momente kada je kupanje pohvalo. Kada je kupanje pohvalo. Pa je kupanje pohvalo spomeno na primjer kada osoba prihvati, prihvati islam. Također veliki broj učenjaka spominje da je kupanje pohvalo poslije kupanja meditacija. A čakubi se desilo. Znači, posle kupanja meyjita, da pohvalo. Na po hvala. Na osnovu hadisa, i taj smo hadis več, ko se če bi citirali, od Ebu Hureyre, radiyallahu tala anhu, da postanik, il se prenosi, prepisuje poslaniku, sallallahu aleyhi wa sallam, da kazao, mena gassala meyjita, fali iaghtesil. Ko okupa meyjita, nek se on okupa. Međutim, je lovo, naredbenom, je lovo, u smislu, da je vajb da se okupa, ne. Ovo je da je pohvalno da se okupa. I ovaj hadis, želim samo da se zadržim kratko. Znači, ovaj hadis od Ebu Hureyre, je u u smislu da se ovo riječ postanika, a.s. zabilježe Abu Dawud i Trmizi. Međutim, veliki broj, veliki hadijske autoriteta su rekli da ovo nije vjerodostojno kada je u pitanju pripisivanja postaniku, sallallahu, a.s. I zato imam Bukhari kaže da je... Uh, ovde bliže da ovaj hadis moukuf, to jeste da sovo riječi Ebu Hureyre. Jel ured da sovo riječi Ebu, Ebu Hureyre. I također eko Ebu Hatim al-Razi. I također kaž iman Beyhaqi, koji kaže as-sahih innehu moukuf. Ispravno je da sovo riječi Ebu Hureyre, radi Allah tana anhu. Međutim, brate, pažnju, ala vas nagradio, jedno važno pravilo je bitno. Znači, često puta, često puta, znači, je dovoljno da se nešto pripiše i da je vjernostnojno preneseno da su to činili ashabi. Jer ashab, ashabi u osnovi nisu stvari činili da kažem osim da su to vidjeli da poslanik sallallahu alaihi wa sallam to čini. Osim da to Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam čini. da se dosta puta učenjaci kažu dovoljno da se to prenese od ashaba. Ili, na primer, kada su stvari za koje se kaže kada se kaže da to ashab nije mogao da kaže Od, od sebe ili po svom ili po svom mišljenju. I zato nekada predaje ashaba mogu iako se jasno prepisu ashabima, mogu imati propis čega? Propise refa'a. To jeste kao da je to Allahu postanih sallallahu aleyhi wa sallam dobro. Također sljedeća stvar kada je kupanje pohvalno jeste nakon gubljenja svijesti. Ili također učenjaci kažu da nam Allah podari zdravlje, da nas nislušava. Na primjer, osoba koja je bolesna i koja hvata, tako da kažemo, ludilo i izgubi pamet. I kažu gubljenje svijesti na taj način je teže od gubljenja same svijesti. Ova dva momenta osoba kada dođe se iz ovog stanja je pohvalno da se okupa. Znači osoba koja je pala u ne svijest, izgubala svijest, pohvalno da se okupa. Što znači također, na primjer, Kada se ako se čovjeko periše, znači dođe sebi u mogućnosti da okupa, pohvalno je da se okupa. Znali koji je dokaz ovoga? Dokaz ovoga, znači imate hadisu buhari Muslimu, uh, smrt Allahovog poslanika sallallahu aleyhi wa sallam, gdje se kaže da je Boži poslanik sallallahu aleyhi wa sallam gubio svijest, pa je da kada je se probudio, da se je okupao. Da se je okupao i učenjaci iz toga uzimaju, uzmaju, pohvalnost kupanja ku, kupanje nakon, nakon gubljenja nakon gubljenja svijesti također je pohvalno da se ko, čovjek ko kupa spominu uoči Bajrama uoči Bajrama i kada upita kupanje kupanje prilikom Bajrama znači postoje dva hadisa koja su slaba od ibn Abbasa radijallahu taala anhu majudtim postoje predaje od ashaba posebno od ibn Omara radijallahu taala anhu da se kupo da se kupo Također, u oči Bajrama. Također, kupanje prija ulaska u hrame. I ovo smo, koliko se sjećan, tumačili, jel'ka smo tumačili dugi hadis od Esma bintu Umejs, gdje se kaže da je Boži postaniji sallallahu alaihi wa sallam rekao da se okupa. Znači osoba kada ulazi u hrame, znači pohvalno je tada da se okupa. Također od momenata jeste kada čovjek ulazi u Mekku. I to je došlo također, taj smo hadis e, komentarisali i na njemu se zadržali, da Allah pos.a.s.a. kada bi ulazi u Mekku da bi se okupati. Međutim, učenjaci kažu, ako je duga vremenska razlika, ako je dugo dug period između čovjekovog kupanja kada je ulazio i hrame i ulazika u Mekku, tad će se okupati. Međutim, ako period nije dug, kao što je, na danas čovjek se nam i kao okupa i nakon šeje sahata je ulazio u Mekku, kazu da u tom slučaju da u tom slučaju nije čovjeku nije čovjeku pohvalno da se šta da se okupa. Dobro. Kupanje petkom. Dakle znači, ovo kupanje je da kažemo možda na najvećoj da kažemo najpotvrđeni potvrđeni sunnet da ne kažemo vanđib nakon obaveznih nakon kupanja u četiri u četiri gore navedena slučaja. Znači, dakle kada u pitanju kupanje petkom koliko imamo mišljenja A? Koliko imamo mišljenja kada u pitanju kupanja petkom? Imamo tri mišljenja, da znate. Prvo mišljenje jeste opšta obaveza. Jeste obaveza. Drugo jeste pohvalnost. I treća stvar, da kažemo pojašnjenje. I ovo je treće mišljenje, mišljenje, šehole samobitne temije, koji kaže, ukoliko čovjek ima neugodan milist, znači ili kažemo, ko što mi kažemo, čuje se, znači da mu je tada kupanje obavezno. Ukoliko nije, ukoliko se ne čuje, znači da mu kupanje nije, da mu kupanje nije obavezno. Međutim, dosta uh, učenjaka uh, odabire mišljenje imama Malika. Mišljenje imama Malika je opšta obaveznost. nači ne da je čovjek džunup biva ako se nokupa, nego da je čin kao čin kupanja petko, da je kupanje obavestno. I zato ćete vidjeti, na primer, da hadijs koji su došli, sjevi hadijs koji se u Bukhari muslimu, koji ukazuju na potvrđeno slovo kupanja. A oti hadijsa jeste hadijs ibn Umara, radijallahu tala anhu, gde se kaže da Allah po sanih sallallahu aleyhi wa sallama man jaa minkumu ljumu'a, fali aghtesil. Ko od na djumu, nekase okupa to jest kogo chce dojdzie na dżumu nekase okupa zatem hadisade bu saida alkhudriya dekaje ghasl aljum'ati wajibun ala kulli muhtal kaje obaveza svakog punolietnog također hadisade bu hurajra hakkun ala kulli muslim kaje obaveza an jagsi la wa Česedahu. Jeste da opere svoju glavu i svoje tijelo. I zato vam kažem, znači prvo je mišljenje koje je? Obaviza, občanito. To je mišljenje kojega? mama Malika. Na osnovu čega? Na osnovu ovih hadisa. Drugo je mišljenje jeste da, obav, da je pohvalno. I da se ovi hadisa ukazuju na pohvalnost. Jel redu? I ovo je, je mišljenje džumhura. Hanefija, šafija, hanbelija. I treće je mišljenje, tre, mišljenje. koga? Čijek u nislamu i temije koji kaže šta? Da, od... da, obavezan. Ako se ne čuje, nije. Dobro. Sada ćemo spomenuti šta, znači kako izgleda kupanje. naći kupanje, učenjanci spominju, postoje dva načina kupanja ili dva naziva. Znači prvo je potpuno ili puno kupanje, a drugo je kupanje koje je... Dozvoj, koje je ispravno. Šta ovo znači potpuno ili puno okupanje, Znači, to je guslun kamel, Znači, to je kupanje gdje su i šartovi i vađibi i sunneti. Međutim, postoji kupanje koje je do, dovoljno. Šta znači dovoljno? Znači, čovjek kako se na taj način okupa, gotovo spala je. Znači, skinuje sa sebe da kažemo džunupluk ili hajz žena i tako dalje. Međutim, potpuno kupanje jeste kupanje Kako se kupo Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam. Odmah da kažemo kupanje koji je dovoljno, jeste da čovjek zanijeti i da opere cijelo svoje tijelo. Da opere cijelo svoje tijelo. Brate pažnavajri izraz cijelo svoje tijelo. Znači zanijeti cijelo svoje tijelo. I ovdje je isto tako hanefije kažu da treba oprati usta i nos. Zašto? Zato tebarakotu taala kase va in kuntum Ako bude ako se džunub, onda se fat taharu oblikom glagola kako dušo jeste u smisu kad bi bikazeli operite sve što možete oprati I zato učenjaci kažu nije isto na primjer dlake jel dlaka nema isti propis u kupanju i abdestu Kada smo govorili ako čovjek ima gustu bradu kada se A obavezno je da lice opere jel li tako znači jel obavezan Da opere, znači, do kože. Nije. Znači, dovoljno opere vanjštinu, tako svoje brade. Da prođe, da učini tahlil brade, to je pohval. Međutim, kada upira, u pitanju uh, gusul, mora da opere kožu koja ispod ispod brade. Da kažemo sve dokle voda može da dođe, znači, obavezan je to šta? Da opere. Naravno, sa tim da otkloni sa sebe nečistoću. Nači posle ovog kupanja, ha, znači, čovjek je izvrši obavizu. Međutim, kupanje koje je pohvalno, znači jeste. Kupanje gdje čovjek zanijeti. Zatim, gdje čovjek spomene, bi smirla. I većina učenjaka ne stanovišta je, bi šta? Pohvala. Zatim, opere svoje ruke koliko puta? Opere svoje ruke tri puta. Djeloredno. Zatim, opere mjesto gdje ima nečistoću. Pogotovo, na primjer, stidno mjesto. Znači opere gdje ima nečistoću. I zatim se abdesti, zatim se abdestišta šta? Znači abdestom za namaz. Kao što kaže s hadisu, ta hadisu je na dođu. Abdesti se abdestom za namaz. Jelo redu. Znači šta? Zanjetiš, bismillu, opereš ruke tri puta. Uvijek ruke na početku tri puta. Zašto? zato što su ruke, alatke, znači sakoj ima, se čistiš. Zatim skinješ ta sebe na I onda se abde stiš. I onda se abde stiš. Međutim, li tada oprati noge ili nećeš? Tu ako bi pogledali hadijske tekstove, tu bi došli. Tako da kažem, doćemo do jednog pitanja. Kada se noge peru? Nenimate, to ćete vid poznati hadijs. Kada u pitanju kupanju, poznate su dva hadisa hadisa iši i hadis hadijsma imune. Dvije suproge, Allahovog poslanika, a.s.w. Pa tako jedan broj učenjaka kaže, vrate pažnju, uze abdestića abdestno za namaz i prilikom uzmanja tog abdesa opraće i noge. I kasnije, kad se bude kup, opet će oprat noge. jelo u redu? Drugi kažu, ovo prvo što se spomena na primjer, kod Ambilija. Drugo, suprotno, tome je kod Šafija. Oni kažu samo prilikom uzmanja abdesa ćeš oprat noge, kasnije nemaš potrebe da opereš, opereš noge. Jel u redu? Harafije kažu, znači, nećeš tada oprati noge, nego ćeš oprati noge samo kasnije. Na početku nećeš oprati noge, nego ćeš oprati noge nakasnije. I postoji četvrstvo mišljenja. Oni koji kažu ako postoji ispod znači, nečistoća ili ne nečistoća. Znači, šta to znači? Ali najbolje za mišljenje je A to je ako voda prolazi, ako ide voda, ne sakupljaze. Naprimjer, prije se ljudi se kupali, i kupa se ubačvinu negdje gdje voda, voda ostaje. Kaže, u tom slučaju će se apdestit osim noga i nakon kupanja će oprati šta? Oprat svoje noge. Jel ured zašto? Zato što ako se opereš opet će, opet mogu biti, opet mogu biti, opet mogu biti nečiste. Međut jedan broj nam je kaže da su ovo dva sunneta koja su došla na dva različita načina. I sve ono što je od sunneta došlo na različite načine, sunnet je da se praktika na različite načine. Znači nekada ćeš činiti vaku. Nekada ćeš činiti šta? Nekada ćeš činiti, nekada ćeš činiti neko. Dobro. Zatim kada se uzme abdest sa pojašnjenjem pranje noga, onda se opere, opere se prvo šta? Glava. Opere se glava tri puta. Znači dotlije znači, da čovjek, znači da voda dođe do korijena, da voda dođe do korijena, do korijena kose. Jel u redu. Znači osim žena koja ima pletence, znači... Ona može znači, da, pokvasi, da pokvasi samo korijen. Dobro, Opereš, opere se glava tri puta. I neko što se opere glava, onda se opere opere tijelo. Onda se opere tijelo. Međutim, da li se tijelo opere tri puta ili se ne pere? Pere se tijelo tri, tri puta? Znači, dosta učenjaka spominju da se tijelo pere tri puta. Međutim, čovjek može oprati sakoće 20 puta. Međutim, da kažeš da je pohvalno, Allah najbolje znane postoji dokiz. I zato je mišljena mama Marika i odabir je šehe Hrussam ibn Taymiye da se glava pere, ako što je došlo od Isma tri puta, međutim da se tijelo opere, da se tijelo opere jedan put. I da je to da kažemo kada u pitanju, znači gusul znači šta? Znači gusul koji je, koji je po sunnetu Allahu agresula sallallahu alaihi wa sallam. Naravno ovdje je sunnet, nosom hadisa a iše, da se po saniku alaihi sallatu u sallam sviđala počinjanjem sa desnom sranom uvijek. Naći čovjek kad pere tijelo, nek prvo pere desnu stranu, a zatim zatim neka opere, zatim neka opere, neka opere opere lijevu, lijevu, lijevu stranu. Dobro. A dopustite jedno pitanje. Ala vas nagradio, a to je pitanje Ako čovjek je u stanju da juno plaća. Ili je u stanju hajza. I okupa ise poslije ono pluka, ili može se haiza. Dali poslije to okupanja treba ponovo da se obdeste. Samo okupo je Koliko se može, koliko ima presediva. Tek će minut. Dobro. A je čaj, se okupa, treba ali poslije toga. A ljudi im prije ne ovo pitanje, da ne mogu da pitanje. A to se često pita, žene pitaju zato često. Ukoliko se nađu dva uzročnika kupanja i čovjek, na primjer, zanijeti samo jedan uzročnik, da li treba opet da se kupa? Šta to znači? Na primjer, muh žena, mu žena imali polni odnos i žena bila u stanju džonupluka i dobila haiz. Da li mora ta žena poslije toga da se kupa dva puta? Ili, na primjer, kada se kupila, zanijetila je hajz. Zaboravila na stanju džonupluka. Znači, ovdje je ispravno. Znači, zaboravila ne zaboravila. Znači okupaje se jedan put, kada je se okupala jedan put, znači to joj je, to je dobro. Međutim, dobro, kažete vi meni, čovjek bio u stanju džnopluka i okupuo se. I desilo se, na primjer, da nije dotakljeno polni organ. Ima smo rekli da jedan broj lomeje kaže da oticanje polnog organ kvari abdest. Znači oni koji kažu, <kuh> oni bi kazali ako dotaklje polni organ izgubi abdest, seba se ponovno abdest. Radi zato što je bila stvar koja je učinila da čovjek izgubi ABDES. Međutim, međutim, ako nije dotakla polni organ i kupava se od džonupluka i okupala se, da li je obavezna ponovo da se okupava? Da, oprestite, da li je obavezna ponovo da se ABDES Šta da je bože poslanik? Salama, selam se Dobro. Ja ja, šta znate od mišljenja? Kako postupate? Ja uvijek znam hm? što se, je li ikanjao? A dobro, Sanis za ni smo govorili. Halo, halo. Sanis mu rekli. Samo Za Sanis smo rekli. Pora, Ima li Abdes redoslijed svoj? Gdje je sada redoslijed? Každa ne treba. Dobro. A je to možda ukaziva na mišljenje da redoslijed uopršte nije bitan prilikom uzmanja Abdes-a? Što je izuzetak? Kako je izuzetak? Znači, je li veće kupanje Gusul ili Abdes-a? Gusul. Znači, prilikom Gusula nije obavezan redoslijed. Zašto je potreban redoslijed sa neprilikom abdesta? Znači gusul počeo od ozgovo, počeo od ozdovo, počeo se sredine, znači nema nikakvog redoslijeda. Čak većina ulemeje, na vašu informaciju, na stanovišt osim kod mišljenja kod Malikija, da niti uzastopnost kod gusula nije uslov. Ako bi čovjek ogasolio se i ostavi ostalo nešto na tijelu da nije oprovo i to vidio, Poslije toga je dovoljno samo da opere ta idija. Nije obavezan ponovo da se okupa. Jel u redu? I zato Hanefi je, znači oni koji kažu da redoslijed nije obavezan i da uzastopnost nije obavezan, jedan dokaze koji izme je so gusul. Kaže, ako je gusul koji je veliki, veliko okupanje, ako nije obavezan redoslijed i uzastopnost, zašto je to obavezno priliku uzmanja blesta? Jel redu? Dobro, ne is. Međutim, hajde sad valko da kažemo. Čovjek se kupa od džonopluka i zanijetio je sad i kupanje i abdest. Ako zanijeti i kupanje i abdest, onda da kažemo kod skoro sve je uleme je ispravno. Ne treba ponovo da se šta? Da se abdesti. Jel u redu? Imam Ahmed kaže da čovjek jedino ako je zanijeti sa gusulom abdest ima abdest. Ako ne zanijeti nema. I zato da kažemo prvi moment jeste da čovjek zanijeti sa gusulom, da zanijeti šta? Abdest. Teda se gusula definitivno ima. Jel u redu? Teda se gusula definitivno Drugi moment i to je ovaj moment sada o kojem govorimo, o kojem je Nedžali govorio, jeste nije se zanijetio. Zanijetio samo kupaš se gusul. Dali Poslje toga imaš abdest, nisi zanijeti abdest, da li poslje toga imaš abdest, oprostite, ispravno je da imaš. I ovo je da kažemo, znači mišljenje šafija, odabro ga šehru sa'bim i tako dalje. Zašto? Zato što uzvješeni Allah t. b. ta'ala kaže وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتَّهَرُ Ako budujete, budajete djunub, okupajte se. To jeste okupajte se i možete prilaziti namazu. Ne kaže se poslje toga da se čovjek šta? Abdesti. Niti je Božnih posani karih srata je kada bi se kupo, niti bi se poslije toga abdesti. I što sam prijethodno spomenuo, učenjaci kažu, ovo koje dozvoljamo, ovo je ispravno. Oni kažu ovdje je mala čistota, malo očišćenje, to je abdest, ušlo u veliko očišćenje. I kažu, iako je radoslijed što sam bio spomenuo, uslov za abdest, a to je malo očišćenje, međutim kada u pitanju kupanje to nije obavezno. Zašto? Zašto učenjaci kažu da kada je u pitanju gusul, da nije obavezan redoslijed? Zato što kažu da tada cijelo tijelo ima propis jednog organa. Znači tada je cijelo tijelo ima propis. Isto kao kad pereš ruku. Počeo odavde ili počeo odavde sve jedno je. Tako isto tijelo u ovom momentu, jedan organ ili jedan ut. Je li vam jasna ova, ova stvar? I zato u ovom slučaju ne uzmaju obzir redoslijed. Da neko ne kaže... Naci kako zato što on na propis jednog jednog organa jelo red. Nač ovo smo rekli, znači spomenuli smo situaciju A ako čovjek zanijeti. Spomenuli smo situaciju B ako ne zanijeti. Rekli smo da je ispravno šta? Da se ne trebaš kupat. Osim ako ne dodatak nije spolni organ ili znači kod uleme koja smatra da dodacanje polnog organa gubi kvarjabdes Jel uradiš neku drugu stvar posle koje su gubi abdest? Međutim, ostaje jedna stvar koja je sada, hajde kažemo, sporna. A to je sada, desi se nemaš abdest. Jokupaš se kupanjem koje ti nije obavezno, nego koje ti je sumnet. Na Naprimjer, ako kažemo kupanje petkom da je sumnet. Nema abdest i okupaš se petkom za džumu. Jeste li obavizno posto koga je da šabljestiš? Dobro? Yes, dosta u da li? Kod koga? Je s obavizno koje dostala tri. Či dostal li da kažemo, aj tako da kažemo umčenu to iz ostalo tri mezheba, kažu odli se treba šabljesti. Zašto? Zato što ono nije kupanje koje je obavizno kao što na primjer kupanje džunupluka. Ego je voća kupanje ti samo da bi rešio da se kupaš. Te redu. I kažu ti sad ovdje kad se okupaš, a ti ih ode kaže kad se okupaš, ti gubiš onaj redoslijed koji sam bio malo prije govorio. Međutim gubiš redoslijed radi sebe i na svoj izbor. I zato na primjer ono što da bi reši Husajin, da bi reši bin Bas jeste da u ovom slučaju nemaš abdista. Međutim, je to tako? Allah najbolje zna. Ono što mi se čini u ovom momentu ispravnije jeste da nije obaveznost manja se pozna. Iako je bolje, znači ja volim uzeti pri, u stvarima i badeta princip opreznosti. Znači, ako da je princip opreznosti, dok čoveka ne vodi do granice vesvese. Međutim, zašto? Pogotovo ako le, razilaženje jako. Međutim, Šta je ono, što možda ukazuje na to, da kupanje nije obavezno? Jeste, jesu do ukazu opšti. Znači, ko se okupa, ko se abdesti za džumu, na prvimre, ko što je hadis, ko se okupa radi džume, ko se abdesti za džumu fa biha wa ni'ame. To je liepo. Wa ma nihtasala, fa lguslu afdal. A onaj, koji se okupa, kupanje mu je bolje. Znači, nije naznačeno da se poslije to kupanje čovjek abdisti. Jel vam razumijete? Tako Allah najbolje zna, kada u pitanju, pitanje kao pitanje, mesela kao mesela, znači jeste da kupanje, znači da uzmanje abdista poslije toga nije, nije, nije, nije, se prenosi u bilo kojem kupanju, obratite pažnju sredo, nije se prenosi u bilo kojem kupanju da je Božji poslani sallallahu alaihi wa sallam poslije kupanje da se abdistio. Tako da dakle, ono, Znači, što sad možda mogu reći s ovo što sam, sam kazio. Međusti, je da se čovjek abdesti znači, uh, to je, uh, da kažemo, o, znači, to je opreznije. Dobro. Uh, također će doći, uh, Allah vas nagradio, znači, da, uh, da je sunnet, odnosno da bi se Bože postaneo sallallahu aleyhi wa sallam abdestio sa muddom, znači sa ovliko vode. Znači, koliko može stat u dva dlana, a da bi se kupao sa sa'om. Znači, to jeste sa uh, četiri puta toliko. Znači, toliko i još tri, tri puta toliko. Znači, to je mjera za sa'a. I govorili smo, kada smo govorili uzmanje obdesta, što znači pranje, što znači potiranje. I znači, gdje se jasno može vidjeti da čovjek sa tom količinom može da se obdesti i da sa tom količinom može da se gasoli. Također će nam doći hadisi, s završiti, a to je da postoje momenti uh, kada je osobi Koja je, obratite pažnju, koja je džunup? nači kada joj je pohvalno da se abdesti? nači neko može reći, može li džunup da se abdesti? Može. Međutim, ne usmije isto da mu taj abdest dozvoljava namaz, nego mu je pohvalno šta? Znači, u sunnetu je došlo da se određene osobe abdeste. Pa to ga na primer, kada osoba hoće da jede. Kaže Iša radijelalatela anha, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio džunup, Međutim, kad bih tijelo da jede ili da spava, abdestio bi se. Međutim, kada je, na primjer, jelo, učenjaci kažu, ako ako nije uzo abdest, kažu, ostavio je mustahab. Međutim, kažu, kada je u pitanju spavanje, kažu da je to mekruh. Znači, na većem stepenu ili na nižem od, znači, od jela. Znači, mekruh je osobi znači, koja je junub da spava da spava usano junubluka bez da se bez da se, bez da se abdesti bez da se bez da se abdest znači ako i sunnet i pohvalan čovjek občento, da kada legne da spava da legne pod abdestu a da kažemo znači veća je stvar da kažemo pokuđeno je da čovjek legne da spava ukoliko je usano junubluka znači ovo je mislim da smo dosta rezimirali propisa i spomenuli dosta bitni propisa i doće nam e, ostalo da pročitamo hadise i možda, ako Bog da, znači reću jednom od vas da se pripremi za sljedeći put, da pročitamo e, cijelo ovu poglede, da pročitamo sve sve hadise koji su spomenuti u, u ovom poglavlju. Allahe ti bariko ta'ala molim danas je smilio da ne oprosti. Wa sallallahu ala Muhammedinu anju wa sahbihi wa sallam.